Dünyanın ən üstün xanımı Heç şübhəsiz ki, insanların qədir qiymətləri, tutumları bərabər deyil. Bəzisi Allahın ən yaxın mələklərindən də üstün, bəzisi isə Allahın ən vəşi heyvanlarından da aşağı səviyyədədir. Quran və İslamın bizə tanıttırdığına əsasən, insana dəyər verən elm, inam, təqva, və yüksək insani fəzilətlərdir. Bu meyyarlar əsas tutularaq, İslam qızı Fatimətüz Zəhra Peyğəmbərin dili ilə bizə dünyanın ən üstün qadını kimi tanatdırılmışdır. Əhl-i məşhur mənbələrində nəql olunan xeyli sayda hədislərdə Fatimətüz Zəhranın dünya xanımlarının içərisində ən üstün qadın olduğu qeyd olunur. Peyğəmbər bu mətləbi ən müxtəlif yerlərdə çeşidli ibarələrlə ifadə etmişdir. 1. Cənnət qadınlarının ən üstünü Xüveylid qızı Xədicə, Muhəmməd qızı Fatimə, İmranın qızı Məryəm və Muzahimin qızı Asiyadır. 2. Bir hədistə deyilir ki, Peyğəmbər salavatullah vəfat etməsinə səbəb olan xəstəliyi dövründə Fatimənin buna tab gətirmədiyini müşahidə etdiyi də buyurdu. Fatimə, istəmirsən mi ki, həm bütün dünyanın, həm bu ümmətin, həm də mömin qadınların ən üstünü olasan? Bu hədistə Fatimənin mütləq üstünlüyə sahib olduğu qeyd olunur və onun adının yanında başqa heç bir kəsin adı çəkilmir. 3. Başqa bir hədistə Bu mütləq üstünlük mənası Rəsul Əkrəmlən nəql olunur. Bir dəfə Fatimə xəstələnibmiş. Səhabələr xanıma baş çəkmək istəyirlər. Peyğəmbər ayağa qalxıb bir dəstə səhabəsi ilə Fatimənin evinə yollanır. Həzrət həyətdən səsləyir. Qızım, əynini geyin, səhabələr sənə baş çəkməyə gəlir. Fatimənin libası kifayət etmədiyindən, Peyğəmbər öz əbasını da qapı arxasından ona verir. Rəsulallah və səhabələr içəri keçirlər. Xanıma baş çəkdikdən sonra evdən çıxırlar. Bir-birinin üzünə baxıb, xanımın xəstəliyinə görə təəssüflərini ishar edirlər. Peyğəmbər üzünü onlara tutub buyurur. Bilin ki, o qiyamət günü bütün qadınların sərvəridir. 4. Əhl-i sünnənin ən məşhur hədis mənbələrindən olan Səhih Buxaridə başqa ibarə ilə Ayşədən oxuyuruq. Bir gün Fatimə Peyğəmbərin yanına gəldi. Peyğəmbər Əkrəm ona, xoş gəldin, qızım, dedi. Sonra onu sağ və ya sol tərəfində eləşdirdi. Qulağına bir sir dedi. Və Fatimə buna görə ağladı. Mən ondan ağlamağının səbəbini soruşdum. Sonra peyğəmbər ona bir sirri açdı və Fatimə gülümsədi. Dedim, indiyə qədər sevinclə kədərin bu qədər bir-birinə yaxın olduğunu görməmişdim. Bunun səbəbi nədir? Fatimə cavab verdi. Mən Allahın elçisinin sirrini açıb bilərəm. Bu məsələ belə də qaldı. Peyğəmbər dünyasını dəyişdikdən sonra Mən Fatimədən həmin hadisənin səbəbini yenidən soruşdum. O dedi, Birinci sir bu idi ki, Atam dedi, Cəbrail hər il bir dəfə Quranı mənə ərz eləyir. Bu il isə iki dəfə ərz eləyib. Düşünürəm ki, Bu mənim əcəlimin yaxınlaşmasına görədir. Sən mənə ilk qovuşan şəxs olacaqsan. Mən buna görə ağladım. Amma sonra dedi, Sən istəmirsən ki, cənnətin və dünyadakı bütün qadınların sərvəri olasan, bunu eşidəndə şad oldum və gülümsədim. Bütün bu hədislərin toplusunu araşdırdıqdan sonra belə bir qənaətə gəlir ki, hədislərin birində Fatimənin dünyanın dörd ən ali qadınlarından biri olması, onun həmin dörd qadının içərisində ən əfsəl və üstün olması ilə ziddiyət təşkil etmir. Yuxarıdakı hədislərlə yanaşı bu sözümüzə şahid aşağıdakı hədistdir. 5. Zəxayir-ül-Üqba kitabında İbn Abbas Peyğəmbərdən belə nəql eləyir. Dörd qadın dünya qadınlarının xanımıdır. İmranın qızı Məryəm, Muzahim qızı Asiya, Xüveylit qızı Xədicə və Muhəmməd qızı Fatimə. Onların içərisində ən üstünü Fatimədir. Fatimə barəsində işlədilən ən üstün ifadəsi xeyli sayda keyfiyyətin, xanımın elm, təqva, fədakarlıq və digər ali keyfiyyətlərinin işarəsidir. Quran açıq bir şəkildə bəyan edir. Məryəm mələklərlə danışırdı və mələklər də onunla söhbət edirdilər. Məryəm üçün ibadət mihrabının yanında bəhişt yeməkləri hazır olurdu. Məryəm siddiqə idi. Xülasə, Qurani kərim Məryəm və digər böyük xanımlar, məsələn, Asiyə üçün bir sıra məqamlar bəyan edir. Peyğəmbər də xanım Xədicə üçün bir sıra məqamlar bəyan etmişdir. Yuxarıdakı hədislər də həmin ali məqamların hamısını və onlardan da artığını Fatımətüz Zəhra üçün ispat eləyir.